Його виїзд суперечить інтересам забезпечення безпеки України до припинення обставин, що перешкоджають виїзду. 4. Відповідальність іноземців. Іноземці, які вчинили злочин, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах Іноземцю, який порушив законодавство України, може бути скорочений термін перебування в Україні. Іноземця може бути видворена за межі України за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України, якщо його дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України. Це є необхідним, для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України. Він грубо порушив законодавство про правовий статус іноземця. Якщо міжнародним договором України встановлено інші норми, ніж ті, що містяться в цьому законі, то застосовуються норми міжнародного договору. Положення цього закону не зачіпають встановлених законодавством України привілеїв та імунітетів, які надаються співробітникам дипломатичних представництв та представникам консульських установ іноземних держав. Як бачимо, з наведеного вище, на відміну від обмеженого правового статусу іноземців Громадянство України є підставою існування у особі в повному обсязі прав і обов'язків громадянина України. Глава 13. Громадянство України. Закон про громадянство України від 8 жовтня 1991 року. Передумовою. Підставою виникнення у особи прав і обов'язків громадянина є його належність до громадянства будь-якої держави. Тому перед тим, як розглянути основні права та обов'язки громадян, треба дати поняття громадянства. Громадянство України – це постійний правовий зв'язок особи з державою України який знаходить своє вираження в їх взаємних правах і обов'язках. Це визначення необхідно розуміти наступним чином. Перше. Громадянство – це правовий зв'язок громадянина і держави, тобто їх взаємні права та обов'язки, що визначаються правовими нормами. Друге. Це постійний зв'язок, що існує між особою і державою протягом всього часу, доки особа є громадянином цієї держави. При цьому цей зв'язок існує не тільки в межах кордону, але і коли громадянин знаходиться за межами держави. Третє. З містом зв'язку є взаємні права та обов'язки громадянина і держави. Це означає – що громадянство існує як правове відношення, де громадянин і держава мають взаємні права та обов'язки. Держава наділяє громадянина правами та свободами, передбаченими Конституцією та іншими законами, захищає його за кордоном. В свою чергу, громадянин безумовно дотримується законів держави і встановлених для нього обов'язків. Громадянство в Україні регулюється Конституцією, Законом України про громадянство від 8 жовтня 1991 року і прийнятими до них відповідними законодавчими актами України. Закон України про громадянство України. Перше. Загальні положення. В Україні існує єдине громадянство. На підставі двосторонніх домовлень може бути подвійне громадянство. Громадянами України є. Перше. Особи, які на момент введення в дію закону 14 листопада 1991 року постійно проживали в Україні.